Salent, la municipal, la principal, Rràdio Sallent 10.6 FM. S'acaba la setmana, enrere queden les tres i les preocupacions.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 Bona tarda, Sallentins, Sallentines. Comencem un entre nosaltres, un divendres més amb tots vosaltres. Sweet. Ens presentem perquè avui tenim alguna baixa i algun fitxatge de més. Bona tarda, Gemma. Bona tarda. Bona tarda Martí. Bona tarda Mariam. Bona tarda Pitu. Bona tarda. El Pito ja el tenim connectat via Facebook ja podeu començar a interactuar amb nosaltres a través d'Internet I bona tarda Olga, que torna a estar al control. Sí bona tarda. molt bé. Avui no tenim a la Cristina, no tenim um... la barba del Pito. No tenim la barba del Pitu, no barba del Pitu. Oh, Com sou. No patiu que farem foto i la penjarem al Facebook perquè vegueu el Pito sense barba. I comencem eh, aquesta tarda parlant de la primavera, que ja és aquí. Eh, nois, com, com porteu això del canvi de temps? Jo, el primer dia de la primavera, ja em vaig posar pantalons curts. Carai! Vaig, pirates! Pirates, <laughs> més aviat. Jo com ho porto? De segons els professors, malament. Ningú el porta bé, <laughs> perquè diuen que a la primavera ens ens ha trastocat. Però bé, bé, bé. carregats d'energia, amb ganes que arribi ja a la platgeta, i a bon temps. I tu Gemma? Doncs igual que tots, esperant que arribi bon temps, però perfecte. Pitu? Doncs pues com tots, jo ja porto màniga curta a la feina, <ríe> ja, ja su, bueno que ja su l'hivern també, que tampoc és cap, cap novetat, però bueno, sí, és diferent és Molt. diferent, sobretot si no vius amb l'època de les al·lèrgies i aquestes coses I tant, que no és, si no, no, és, no és gaire agradable eh? però bueno, no. per a més és una època maca ara d'aquí uns mesos ja em veurem els ulls vermells a punt d'explotar-me i serà per les al·lèrgies? per les al·lèrgies i és que la primavera la sang ens altera i durant aquesta època, l'estat d'ànim també canvia, estem més positius, més contents i, com que veiem venir el bon temps, també estem de més bon humor. Les plantes eh, sorgeixen i floreixen i els paisatges també canvien, oi que sí, Gemma? Sí, això ho estem estudiant ara, naturals. Veus? Sí. <laughs> també tenim més gana també és veritat, perquè el Martí s'està menjant unes magdalenes amb xocolata o alguna cosa semblant eh, que fa por, eh? Si veieu que no parla, no és perquè sigui tímid, no, no, perquè està berenant, però allò... Bé, la... està berenant, bé. Amb la calor i això al final acaba... Això també Necessites és veritat. Més energia, Necessites, no? més Necessites? Necessites més energia, no? Necessites més energia. Necessites més energia. Les plantes floreixen, perquè els animals surten dels seus caus sí o no? Els animals que... Per aparellar-se, per aparellar-se. Clar, hi... ah, clar, estaven hivernant i ara ja comencen a sortir a buscar parella. Així que la Núria surt del seu cau i va... <ríe> <per ella. ríe> Perquè llavors ja et diré que la Maria que parlem de la Marieta2 asme aquí Un dels animals que comença a sorgir aquests dies són les marietes, amb aquests animals tan bonics, amb vermells i, i tacats, amb puntets negres, que, que volen i que, i, que, i que els nens estan tan obsessionats en, en trobar i, i caçar. El conte que explicarem avui va sobre una marieta. Estic segura que us encantarà. i ara us deixem una cançó de Lady Gaga Bat Romens Antonieta és una Marieta de color groc. Al jardí on viu, la resta de Marieta són totes de color vermell. A la Marieta Antonieta no li agrada ser diferent i rumia la manera de ser com la resta de veïnes. Un bon dia prova de pintar-se de vermell. Primer es banya dins el pot de pintura i després es dibuixa els punts negres d’una a un. «Que bé! Per fi sóc de color vermell!» exclama Cufoia. De sobte apareix un núvol gris i deixa anar una pluja tan forta que la Marieta Antonieta li marxa tota la pintura. Però ella no es rendeix i vola fins la fulla on viu la modista, al capdamunt d'un llimoner, per fer-se un vestit vermell amb puntets negres ben bonic. Un cop llest, se'l posa i imagina com presumirà davant les amigues. En marxada ca la modista, però, la Marieta Antonieta cau com un plom de dalt a baix de l'arbre. Què t'ha passat? crida la modista. Ai, ai, ai, ai, ai, fa la Marieta Antonieta, adolorida a terra. Amb aquest vestit no puc volar. Mentre recupera de la patacada, la Marieta Antonieta es posa a rumiar com podria ser igual que les seves amigues. Aleshores, se li acosta un grill molt elegant. Hola, qui ets tu? Soc la, Mari la Marieta Antonieta. Una Marieta? Però sis de color groc, quina gràcia! Gràcia? L'Antonieta salmir estranyada. Sí, ets molt original. Ets de color del sol, del gelat de llimona i dels grans de blat de moro, i mai no et confondran amb la resta de marietes. Ben mirat, és veritat. Quan em perdia de petita, em trobàvem de seguida. Potser sí que està bé això de ser d'un altre color. A més a més, ets molt bonica. I sense pensar-s'hi, li fa un petó. A la Marieta Antonieta li ha agradat, és el primer petó d'amor de la seva vida i de la vergonya que li fa, es torna vermella. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. Nois, noies, que us ha semblat aquest conte? Déu-n'hi-do amb la Marieta Antonieta, eh? Sí, sí. Mira que fa de tot per poder-se canviar de color, però no hi ha manera. Al final, la seva manera de ser és la millor. Pobre Antonieta. Pitu, què t'ha semblat aquest conte? La veritat, que ha estat molt bé. Estava aliat amb internet perquè tinc un parell de missatges del Robert Mudarra, no sé si el coneixeu Sí, tant, home eh? I... què, diu, què diu el Robert? Bueno, el Robert diu que la primavera no ho sap que li sembla ell, però que això de fer el primavera és déu nhi <ríe> I això sí, ens dona molts ànims des de Vic Molt bé, Robert des de Vic nosaltres et tornem la, la salutació i encara que no estiguis aquí, que ens agradaria molt doncs formes part d'aquest equip Martí què t'ha semblat aquest conte? pobra Antonieta no, no. No, home, no. que és molt maca no, un conte diferent un conte que normalment no s'expliquen són contes que sempre anem aquí amb els contes típics de d'entre nosaltres els típics contes populars també va bé tornar... I no tan populars, eh? que jo no he sentit algun que dius «De on <ríe> Perquè jo, jo aquest dimarts, tot s'ha de dir, escoltar a Ràdio Sallent, i no és mentida. I vaig sentir un programa i dic «Això no és de divendres passat, era un programa gravat de no sé quan». I, i vaig dir «De on han aquest conte, la Cristina i el Martí?». I no, era diferent. Bueno, sí. avui hem agafat un conte Vem més infantil, no? Això, pels oients que ens van escoltar, vam passar un programa que es va emetre l'any passat, el programa de l'oli és d'aquesta temporada o sigui, sent d'aquesta temporada. El que hem parlat de, perquè és clar com que el divendres passat estàvem a l'escala IFi. doncs és el que va passar. que vamm va haver de passar un programa que vam passar amb, la, amb aquesta temporada, però amb l'any passat. És l'oli. que era prendre'ns les coses amb molta calma. Un bon consell, un bon consell. Un bon consell. És sí. es que això està assosant a l'escala IPI <laughs> Els oients, jo crec que els oients haurien de tenir, d'alguna manera un fredet per veure sí, tot el que, el que feu quan, quan deixem de, de parlar perquè si veiguéssiu al Martí inflant de madalenas i ballant, és que avui no, no té o sigui, això no té pèrdua o sigui, és, és impressionant o sigui, no ha deixat ni un sol segon de tenir una magdalena a la boca. O sigui, és una redre l'altra, sense parar, sense parar, sense parar. Impressionant. Això és mentida, eh? No estic menjant Madalena. O sí, sigui, estàs parlant amb la magdalena dintre no, de la boca. No, mira, no, no, és... au, ala, ala, no. no. No, perquè la tens aquí dalt peladar, que la no, no. <laughs> Big Mega Radio Smasher. Nois, tornem al conte perquè em sembla que l'Olga ens està preparant un tema i va relacionat amb el tema que parlàvem en el conte que a vegades ens obsessionem per ser guapos per, ser, per, per anar ben vestits per anar ben arreglats perquè a vegades la societat ens ho demana i perquè potser si no Anem tal com ens diuen ens semblem. Sem que, que no arribem a ser lloc que, que hauríem de ser. Com la Maria Antonieta, ella era de color groc i era preciosa. però com que la resta eren vermelles, ella volia ser com la resta. <fixi> I és que, a vegades, no cal anar com tothom i ser com tothom, sinó que cadascú té el seu i, i això és el que ens fa especials. Um, Martí, què em penses? Ara et veig amb ganes de xerrar, que no tens madalena a la boca. Donc mira, ara justament en tinc una. No, no. Uh, home, sí, hi ha una frase, una frase que vaig escoltar l'altre dia, Uh, que... res, amb els canvis de música que era que no som el que volem ser sinó els que volen ser, perquè en realitat és això i potser abans de posar el tema musical demanaria a tots els oients que hi reflexionessin sobre això, sobre aquesta frase i si en realitat és això i si ho poden canviar o si es troben amb aquesta situació moltes preguntes a moltes respostes deixem després pel tema musical smell of you in every single dream I dream I knew when we collided, you're the one I have decided who's one of my kind Hey, soul sister Hey, soul Doncs deixem una cançó de Manel, del seu antic disc dels professors europeus Una... <laughs> l'he dit malament del títol, quasi no, quasi. no, no, digui així, sí, sí. tira, tira el, la cançó és Els guapos són els raros, de Manel que de pasta gruixuda passeja pel port nerviós. Ja fa més d'una hora que la seva dona l'espera el doctor Ramon, que avui s'han omplert de coratge i han decidit operar-se el cos. La dona es vol treure papada i l'home es farà fer un penis més gros. Però no saben que ser tractius també pot comportar viure en un mal son I els dos canten de puta mare molt millor que jo, que fan gant coral i ballen sardanes la plaça Sant Jaume i ho fan de collons. el Pep és un noi que ha fet panxa i es passa el sang i estirat al llit. Avui el rodegen tres metges i un jove becari amb un bisturí. Per permanent delimiten l'essència graciosa que li instrauran. I ell somia entendre un guaqui i envoltat de senyores que marquen morós. Però el PeP no sap que alguns ben plantats també viuen en un mal son. trobades d'amics dels sisens i en té un de vermell i quan puja al el poble els nens li demanen que els porti a fer un tomb no saben que els guapos són els raros ho sap tothom però no ho diu ningú tampoc no s'agraden ni tenen comú per ser diferents i no saben que els guapos desafinen no tenen swing i no varen bé també es preocupen i tenen psicòlegs i no va res i no passa saber Tots som especials. Només cal potenciar allò que et fa especial a tu. Aquells secrets més ben guardats. Mostren allò més especial de nosaltres. Tot allò que, tot allò que amaguen és el que mostra més de, de nosaltres i compartir-lo amb els altres és un regal. I aquest és un escrit que el que vim del, del llibre de la Berta Espinosa El món groc. El món groc. Un llibre que ara ha tret un altre, un altre llibre, l'Alberta Espinosa. Aquesta frase la deixem per vosaltres. Penseu-hi que tots som especials i que més cal potenciar el lloc que tenim nosaltres. I ara us proposem un joc. Um, us posarem un tema musical que ara us presentarem i um, mentrestant, mentre dura aquest tema, podreu escoltar um, com... Les noies, eh, bueno, el grup Macedònia va dient aquelles coses que amb elles les fa especials. Pensem nosaltres també, eh, nosaltres mateixos, i que és tres coses, amb tres n'hi ha prou, tres coses que ens fan especials, a nosaltres, o als nostres pares, als nostres germans, als amics, penseu en algú i penseu aquestes tres coses que fan especial aquella persona i és obrim, obrim debat a tots els nostres oients que poden ja enviar missatges al Facebook, poden trucar al 93 837 17 i per debatre aquest tema. Nosaltres direm el que també ens fan especials. Tot això, després del tema musical de Macedònia. Now Hem escoltat un tema de Macedònia i ara ens plantegem un debat que hem, que hem proposat abans de la cançó de Macedònia. Que ens siguem algun aspecte positiu de nosaltres mateixos, perquè a vegades també va bé dir aquelles coses que, que ens agrada sentir o que, sin més no, aquelles coses teves que, que el que dèiem aquí, que tots som especials i més cal potenciar aquella part bona que tens tu. Per això obrim debat aquí a la taula el Facebook i el nostre telèfon 9337 17 53 perquè volem que aquest debat sigui obert a tothom i per això obrim telèfons i obrim Facebook. Comencem, comencem nosaltres mateixos dient primer direm a uh, cada persona. Prime direm cada persona un aspecte posiu, un aspecte positiu d'ell i després nosaltres ja anirem afegint de la persona. Comencem amb la núria mateix. <ríe> home, doncs no sé, jo penso que una cosa que em, que em fa especial o no sé si em fa especial però que em dona identitat diguéssim és el meu riure el meu riure i el meu somriure per lo sorollós i bueno, perquè m'agrada riure i potser és el que la gent veu de mi soc molt transparent, quan ric, ric i se'm veu que estic bé i estic contenta però quan estic triste també se'm veu vull dir en aquest sentit però bé, el riure és allò que em caracteritza pel, bueno, pel soroll, perquè és molt estrident i perquè bueno, m'agrada mostrar aquesta part de mi I vosaltres quina ara quina... ah, no surt la paraula quin adjectiu per exemple li podríeu donar a la Núria des d'aquí a la taula Cuidau, eh? Cuidau! Jo, jo crec que la Núria és molt, però molt, creativa. Però molt. Ja ens ho ha demostrat amb les seves cançons. I, i els, seus els seus balls, Els seus balls I amb un escrit que ens ha portat d'activitats, que ja en més endavant. Jo la qualifico creativa. Gràcies. M'agrada, eh? M'agrada que diguis això. <ríe> Doncs, Núria, has passat la primera prova. Ai, oh, gràcies, gràcies. Quins nervis. Ara passem al Pitu Gal·uart. Tinc una pregunta per tu, Pitu. Digues. Uh, bueno, això l'Olga. Com et dius? Jo, jo Pitu. <ríe> no, jo em dic Josep. Josep. Josep. Josep. Mou bé. Josep. Mou bé Ja ho deia bé, Mou bé. És que li, li vaig preguntar, com es deu dir? Doncs, Pitu. Deixem deixem un pito. Això fa, això el fa especial, té un nom especial, especial. perquè quan dius pito tothom un, un, un sap que és ell. Un nom que quan me van començar a ficar no m'agradava gens, el pito, pito eh? I, i em va mira de donar-lo escoltant allà a la piscina que tothom m'animava pito, pito, pito, pito. I, doncs em va acabar agradant i ara quan troquen a casa demanen pel pito, okay. no demanen pel Josep. I si demanen pel Josep no hi ha cap Josep a casa. I això et fa especial, ho saps, no? Sí, el em, teu nom. El teu nom em fa especial. <laughs> Roma, Roma, I algun adjectiu o alguna cosa com que et qualificquis tu. Jo em considero no ser participatiu amb activitats. Intento participar amb coses que es fan pel poble i amb el poble. Crec que és important sense estar vinculat directament amb molts puestos, perquè si no és, és un desgavell, mirar de participar en, en vàries activitats sempre que es pot clar, sempre que la vida t'ho permet. També vas passar la primera prova Han estat que nosaltres, Pitu Ja ho has dit que el món no em fa especial Sí, és veritat Però no sé si compartireu aquesta sensació amb mi eh? però um, el Pitu jo penso que desprèn allò, tranquil·litat i calma saps, allò de dir el, el, el Facebook no funciona tot va malament, no sé què tal, però ell aquí davant de la taula tranquil·lament, bueno, ja ho arreglarem i tal, potser nosaltres peguem justament pel contrari per, per anar brrr, amunt i avall no sé què, i, i posar-nos nerviosos, i en canvi ell té la consciència de, bueno calma no patiu, que... No, perquè m'ho no? prenc com un hobby, però segons en quin aspecte no sóc gens, Manu, no, plan, no desprenc la, la, la tranquil·litat aquesta Jo et conec, aquí, jo et conec el, el aquí a la ràbia la paret, com dir. Sí. sí, el martís contra la paret, com vaig dir l'altra vegada Jo el veig com una persona que sempre porta alegria a tots els llocs sí, també S'intenta, no sempre es pot, però s'intenta I tant About... Doncs jo crec que és una persona que des del primer dia ja és apreciable M'agrada, m'agrada eh. eh? ja, ja. <laughs> Jo l'estava mirant de reull perquè pensava a veure què dirà, perquè li, li he dit una cosa que no li ha agradat i dic a veure què em dirà bueno, Ja m'ho prega amb broma, tranquil I ara ens quedes tu, algo. Ara jo uh. No, uh, jo crec que sóc una persona bastant amigable. O sigui, tu em portes un dia en un, posto, en un lloc determinat i allà hi he fet alguna amistat, que hi he compartit, bueno, algunes coses. Ah, no sé què. Aquestes coses. Que, que faig normalment que el primer dia ja conec uh, a tot qui és qui, diguem. Jo de l'Olga hi posaria que, com va dir ella, sempre està contenta. Sempre. Sempre. Diu, jo... Això em va, em va quedar. Jo potser l'any que recordi només he estat un cop trista. Em, em vaig quedar amb aquesta frase. Jo penso que tens raó, Martí. L'Olga és una persona que sempre està de bon rollo, sempre està al 100% i riu i fa bromes i, I tu en comana, I i és veritat és d'aquelles persones que a vegades tu, tu estàs, estàs trist i... i la veus sí, sí, i ja està, al cop... cap de dos minuts s'ha de passat tot tu. Sí, sí. és, és l'alegria en persona <ríe> i jo considero que és una persona amb molt criteri <ríe> també, també gràcies, gràcies, gràcies. No et passis vermella, Olga, eh? S'està posant vermella. No mireu, no mireu. Amb això que estem fent ara, que ho facin també els de casa. Que ho facin entre la gent que està escoltant la ràdio. Si És no havia... interessant perquè a vegades no, no, no, no ens parem allò, pensar allò que ens agrada de la persona que tenim al davant i és molt important perquè de la mateixa manera que nosaltres ara ens estem dient aquí i, i vulguis o no, pues t'agrada saber què, sa, què, què pensen els altres de tu i què és allò que els agrada de tu, és molt interessant i penso que els oients ho haurien de practicar I ara ens queda la Gemma Gemma, no t'escapes, no <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Doncs bé, jo com l'Olga crec que soc una persona molt sociable Arriba a un lloc i de seguida em faig amiga de bastanta gent Crec que aquesta és una qualitat en mi. Jo li atribuiria una cançó... No sé què he dit ara. Atribuiria... Però no és igual. Uh, la cançó de, de help. help. Perquè sempre, sempre que matter. hi ha un problema help. sempre ajuda. Molt bé. Ha dit que no cantaria, eh? Cuidado. He cantat, he cantat. <laughs> <ríe> <de> <ríe> Tenim problemes al control. Olga no patéix. La, la Màdel Martí va fent així, <ríe> aixins, aixins, avançant de Martí es va avançant i va fent cops aixins. A mi la música ara no em sona, m'he agafat mania. No, no, Bé, Bé, pues no parlant de la Gema. Mira, jo us he dedicat a la Gema. Ahí va ser el primer dia. No, ahir, abans d'eix. Abans d'eix. el primer dia que vaig parlar amb ella. La coneixia de vista, però, bueno, jo no conec massa la gent d'aquí a sa Sallet eh? i, i l'altre dia va ser el primer i vaig coincidir amb ella i la veritat és que té raó amb això que diu d'ella de que de seguida parla amb la gent i tal perquè de seguida que em va veure hola i tal i va intentar doncs, realment que jo em sentís a gust i, i, i que, ens coneixi, que ens coneguéssim i és veritat que, que, que fa, intenta que la, que, que la de més gent se senti bé i, i això és, és molt maco I ens falta el Martí, Martí, que no tenes capes. Primer toca tu, vinga Què és allò que et fa especial? Home, jo crec que participatiu Perquè em fico a tots els llocs i m'agrada És Jo crec que és una de les coses que m'agrada No sé, el que em fa El que em fa llevar, no sé El que em fa començar la setmana Molt bé, ara ens toca a nosaltres Sí, sí Olga, Gemma, Pito, què? Què li diem al Martí? Jo, va, va. ho penso jo. Uh, jo crec que és una persona que, com el Pito que has dit tu, que també té més seguretat i que és segur que t'ajuda en els moments més difícils. Jo crec que el Martí té una mica de tot allò que ens hem anat dient nosaltres. Si sí, té, té un somriure espectacular és brutal, um, per altra banda sempre és una persona que sempre està disposada a ajudar i, que et senti, i, i fer que et sentis bé um, fa amics allà on va o sigui, està ficat a milions de llocs i parla amb tothom, a tothom uh, Si sí o no, Pitu? Sí, si no? jo el vaig conèixer, conèixer de veritat aquest, aquest hivern com aquell que diu, ens vam conèixer i és una persona que de seguida, de seguida lligues amb ell uh, no ten mai un no per resposta uh, s'implica en tot i és un nano molt alegre, molt alegre. Sí, sí. i és que mira igual que l'alga sou l'alegria de la huerta l'alegria la de la huerta sí, sí, sí només de veure's, us un ja se li alegra el dia Bé, doncs nosaltres ja hem fet el... aquest joc Uh, esperem que, que vosaltres també podeu posar en pràctica a casa vostra, que si teniu alguna cosa a dir, si coneixeu algun dels nostres col·laboradors, voleu trucar i dir alguna cosa que els fa especials, ja sabeu que podeu fer-ho. Martí, Facebook, via recorda't via el telèfon. 93 837 17 53 Molt bé, podeu trucar i dir, doncs el Martí és tal. Hola Núria! O, bueno, a mi em coneixerà un poc, però també podeu fer-ho. I si no, via Facebook, tenim el Pitu online. Estan, estan... I estan molt adormits, eh, Facebook. Sí, el Facebook el avui Facebook, té poc moviment. El sembla que els ataca la primavera i estan És... tots al carrer buscant, buscant els virus de les al·lèrgies Haurem... i tot això. I buscant parella, Pitu. Buscant parella. Hauríem de regalar mòbils 3G per tothom, <laughs> perquè tothom pugui seguir el nostre programa. Nois, recuperem una mica el compte de la Marieta que explicàvem. I ara, abans... Buscarem un tema musical, però abans eh, llegirem un fragment, un conte molt petit, molt petit, molt petit, eh, d'un rei. Va marxar lluny del meu abast i sempre estarà el meu cor.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 tot fo No estic sol, no ho Tu estàs. Un rei va anar a buscar el seu jardí i va descobrir que els seus arbres, arbustos i flors s'estaven morint. El roure li va dir que es moria perquè no podia ser tan alt com el pi. El pi es consumia lentament perquè era incapaç de treure fruits i desitjava ser una parra de raïm. Tanmateix, aquesta es moria perquè no podia fer d'una flors com la rosa. I la rosa plorava perquè no podia ser tan alta i sòlida com el roure. Llavors va trobar una maduixera florida i més viva que mai. El rei li va preguntar «Com és que creixes saludable al vell mig d'aquest jardí tan mort?» La maduixera li va respondre «No no ho sé». Potser és que jo sempre he pensat que quan em vas plantar volies maduixes. Si haguessis volgut un roure o una rosa, els hauries plantat. En aquell moment em vaig dir, intentaré ser la millor maduixera que pugui. No sentir, si no estàs aquí, si no estàs en mi. Jo no et puc trucar, jo no et puc. El tip de bellesa de la dona prima, causant els tra... trastorns de l'anorexia i la bulímia, està promogut per la indústria de la bellesa, que genera milions d'euros i que està controlada per homes. L'obsessió per la imatge ha anat impedint en molts casos que la dona pugui desenvolupar-se socialment i culturalment. Els cànons de bellesa tendeixen a lloar més l'aspecte físic que la capacitat intel·lectual, fet que ha aportat a un índex elevat de persones insatisfetes amb el seu físic. Aquestes són paraules del, del psiquiatre Lluís Rojas Marcos.. Let's do it. Let's do it. Let's do it and do it and do it. Let's live it on do it and do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Because I got a feeling, <remembers> that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night Let's live it up I have my mind I aquests són els cànons de bellesa que cada dia, quans només surts al carret, els trobes. Els cànons canvien. Nosaltres canviem. I canviem, normalment, també pels cànons de bellesa. De bellesa. Aquí ve, és com si fóssim esclaus d'aquests aquest, cànons. Reflexionem. <laughs> <laughs> el que m'ha sorprès d'aquest text és que està dirigit per homes. Bé, bueno, perquè... diuen que normalment els cànons de bellesa els estableixen els homes. Qui, qui decideix quin és el cànon normalment a veure, segurament hi ha excepcions i est, estem generalitzant eh? bueno, l'article aquest parla molt que que qui, qui, qui són els que provoquen tot això són els homes però bueno, no sé pot ser pot ser que siguin ells qui, bueno, qui ho imposen, però <ríe> actualment... també les dones també les dones tenim part de culpa perquè perquè els femquè clar perquè els fem cas vull dir una persona que, que que, que se li una cosa, però és capaç de dir, no, no, això no és el que jo vull o, o jo no tinc perquè si ser així, doncs eh, està bé aquesta actitud, però si nosaltres veiem una cosa i volem ser, intentar lluitar fins al punt malaltís de la bulímia o l'anorèxia d'aconseguir allò, nosaltres també tenim part de culpa. Jo... Jo crec que, la, que, que actualment no diria que són els homes els culpables d'això, també. Jo crec que la televisió actualment influeix molt en aquest tema actualment. Uh, tu veus la televisió que diuen que creixi tot això i veus aquelles dones o aquelles homes, perquè actualment ja és home-dona, uh, tan, tan ben arreglats, tan ben formats, per dir així, que no saps fins a quin punt és, és, és seu o no és seu, que um, influeix molt, jo crec, en la societat. I és perquè està clar... Això, això ho ha, tothom ho ha de tenir solit, que el que passa per les passarel·les no és el que hi ha al carrer. No. Ni molt menys. I d'aquí, recordo que l'any passat, segurament que els que us aniran passant a, to, a tots els altres que esteu a l'institut, ens va passar un vídeo que va estar molt bé, de publicitat. I aquí anaven els cànons de bellesa. També, de bellesa. Uh, ens ensenyaven tots els secrets de la publicitat, com d'una persona, d'una noia que sortia a la, a la televisió em sembla que era una crema que et feia primar els braços i això. El braç, no, la mà era una persona. El braç era una altra persona. La cama, fins a mig genoll, era una altra persona. I del genoll fins al peu era d'una altra. O si sigui, els cànons de bellesa seríem com un peti-poti de, de tots nosaltres. Per això no deixeu perdre aquella cosa que us fa, que us fa ser especials. A vegades no és tan important que el nostre aspecte físic i extern sigui perfecte amb les talles que marquen els dissenyadors o la moda o, o qui sigui, sinó el que hi ha dins. El fet de viure cadascú amb l'envoltori que té, però que per dins se senti acceptat i si se senti bé i, i que encara que tinguem una talla més o menys del que hauríem de tenir, estiguem feliços amb nosaltres mateixos. TV uh ye -oh. Cheating. tell me tell me what you say i say i really need you in my life cuz things things right Girl, tell me tell me what you say i say i don't want you to leave me though you call me tell me tell me what you say i say i really need you in my life cuz things right. things the truth came out i just didn't know what to do I just didn't know what to So, Lord, I'd do anything for you so, so, baby, what you say? What you say? Mm, that you only meant well Well, of, of course, course you I did, did mm, What baby. you say? Oh, what? Xuclant, us... us deixem amb un tema dels pets, que es diu estúpidament feliç, perquè durant aquests minuts podeu pensar realment que l'envoltori, el físic no és tan important, sinó que el que hem de fer és sentir-nos feliços per dins. Sen menys. so Tinc ganes de cantar i brillar si tall i de riure cap perquè Tinc ganes oblidar, que sí Tot el futur que m'han pensat és fòcil i global i que el final qui guanya sempre és el bany. I és que si penses tot plegat pot de primer jo cau però és massa fàcil i a més no porti això motius i estúpidament amb grans somris tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i riure fa sóc molt consell que també m'ha canviat les coses de cantar i cridar, saltar i de riure sense cap per què tinc ganes d'oblidar que sempre m'amorinen vull estar content tinc ganes de cantar i cridar saltar i de riure però sóc molt conscient que també vull canviar les coses que m'amorinen per estar content Tornem a ser aquí després d'aquest tema estúpidament feliç dels pets i mentre sonava la, aquesta cançó, eh, el Pitu, el Martí i l'Olga parlàvem que quan no som capaços d'acceptar com som, l'única cosa que, que ens produeix això és infelicitat, oi Martí? Ens sentim, no sé, ens sentim malament perquè no estem a gust i, i pensem que no agradem a l'altra gent o ens preocupem per dietes per la, la tele avui dia només fa que anunciar cremes i potingues i cirurgies, i, cirurgies i, i, i no sé, ens sentim malament no? Quan, no, quan no acceptem el nostre cos com és per internet, a vegades eh, allò que t'envien pàgines i coses d'aquestes i n'hi ha una que, que diu que no sé de què serveixen tantes operacions i tantes històries de pits i d'altres tonteries perquè quan tinguem 80 anys i tots patim d'Alzheimer una malaltia que no es pot curar actualment, no ens en recordarem perquè ho fèiem servir tot això i realment és així, ens, eh, ens estem preocupant molt pel físic nostre, d'estar de, guapos de tenir aquí un, un, una, una, una tableta de xocolata que diuen per ahir de, de tenir uns grans pits que sempre estan i la veritat és, és, és molt trist que llavors malalties que realment s'haurien de curar i s'haurien d'investigar eh, no estiguin tan, tan promogudes com, com, com la cirurgia estètica actualment Ara us deixem amb un text d'Albert Espinosa, que forma, també forma part del seu llibre El món groc. Ens dona tres consells. 1. Accepta quin eres tu. No és fàcil, lo sé. Sant Agustín decia, conocete, acceptate, supérate. Creo que era muy optimista al pensar que pueden hacerse las tres cosas. Yo siempre me he conformado con conocerme. No es fácil conocerse. Sabes cuáles son tus gustos, qué cosas te gustan, con qué no disfrutas. Pero es posible, dedícale, dedícale tiempo, busca, rebusca, vuelve a buscar y finalmente comenzarás a tener un retrato robot de quién eres. 2. Una vez te conoces, si consigues quererte, viene la parte más complicada. La segunda, la segunda parte del descubrimiento, conoce al resto de la gente y acéptala como es. Sé que puede parecer un mandamiento religioso, pero en realidad se trata simple y llanamente de tener la misma paciencia con los demás que la que has tenido contigo mismo. Aceptar como son, aceptar como no son, es el inicio para aceptar como eres tú ...y como no eres tú. la vida y tres, Y de ahí proviene el resto de la frase. Lo difícil no es aceptar cómo eres tú, sino cómo son los demás. Ese es el reto. No olvides que a veces cuando ya no, ya nos conocemos, pensamos que hemos llegado a la meta. Pero la meta está lejos, muy lejos todavía. Cada día conoceremos a más y más gente y tendremos que dedicar todas nuestras fuerzas a entenderlos. ¡Suscríbete al canal! stay with me all the la veritat és que cada cop l'obert Espinoso ens sorprèn més en no havia llegit aquest llibre, aquest llibre del món groc. Uh, estan parlant de ser tu mateix dacceptar te i aquesta és que res més aquest mini paràgraf ens escrivia el que, potser ens resumia tot el que ens deia aquest programa. Recordeu segui, uh, segui, Sigueu vosaltres mateixos. Uh, és bo influenciar-se per la gent però amb un cert, amb un cert, una certa quantitat i sempre sense deixar el que ets tu. I trenquem, trenquem els, el que em parlam abans dels dels cànons dels cànons, ara ah, no sortit el nom trenquem els cànons, atrevins a trencar els cànons jo, jo crec que el, el pas 3 que ha, que ha llegit la Núria de l'Alberta Espinosa crec que és el, el més important per acceptar-te tu mateix primer has de saber acceptar els altres que en el moment que tu no acceptes com és un com és l'altre eh, et mofes o el que sigui en el moment que tot això no funciona no et pots acceptar tu mateix tal com ets reflexions sobre uh, acceptar-nos a nosaltres mateixos físicament i també a nivell de personalitat, cadascús com és i, i, i, i trobar aquelles coses que ens fan especials que això ens ha agradat molt, ens hem passat molt bé buscar aquelles coses del company que ens agraden que ens crien l'atenció um, després d'això us deixem amb un tema musical un tema musical de Cesc freixes a uh, sem només sempre si estem patint uns petits problemes tècnics o si amb una cançó de Clocks de Coldplay Bé, tornem a ser aquí després d'aquest tema i us hem d'anunciar que tenim dues noves incorporacions a la taula. Una és l'Ester i l'altra és la Berta. L'Ester! -no. Ai, la Té! <ríe> <ríe> la cara que m'ho mirar tots. <ríe> doncs com, com? <ríe> tenim a la Té, la dona el Pitu, que per qui no ho sàpiga va ser la guanyadora del premi que vam... <ríe> que van proposar per Carnestoltes. I aquesta que sentiu és la Berta. A veure, Berta, digues alguna cosa, els oients de Radio Sallent. Ah! Sí. Hola! Digues hola! Hola! Bé, està aquí investigant, tocant els micros. Molt bé, doncs com deiem, la Tere va ser la guanyadora del concurs que vam fer per Carnestoltes, que es tractava de, de fer-se una, fer una foto durant la rua. Sí. Una foto amb la Núria. A mi, em va trobar i va fer la foto. Així que l'hem fet venir avui per donar-li aquest premi. Ara, jo, jo vull dir una cosa, eh? Jo vull dir una cosa. Que consti que no et ven buscar ens no, vam no. trobar a la plaça perquè realment si no dirien aquí això és tongo, això és tongo, no, a veure, la, la Núria es va venir diu, no m'ha vingut ningú a fer la foto i li dic, Tere, fes-te la foto amb la Núria, no, clar. perquè no, ning ningú va conèixer la Núria, com, per... com que anava, anava tan ben disfressada tan ben que ningú la va trobar. Però es en veure, sí en, veure. I, tant, en veure I tant, i tant. Bé, us deixem amb un tema musical i mentrestant donem el premi fem una foto i us ho ensenyem pel Facebook estem escoltant un tema de Manel el mar. I ja nos deixem amb un tema de... L'Enrique Iglesias, no me digas que no, que jo li dedico a una amiga meva, que es diu Eva. Eva, aquesta cançó és per tu. Enrique Iglesias. Más el corazón Dejar la incertidumbre Que no tengo siete vidas Como un gato ni mala intención no, no, no, no, no, no, no, no. Yo no soy como un juguete De tu diversión No me trates como un niño Que he perdido o sin dirección Crecer en ti, ese fuego y esa pasión que antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Hasta que tome tu decisión y si vengas a mí, Sigue ese ruido, acércate y calladita, vete conmigo. Si lo consigo, puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo. Ella me mira, yo la miro, suspiros, sentidos. Nos levantamos en la cama y se me aceleran los latidos. Mírame, no me digas que no. Que la noche acaba de empezar. No espera nuestra habitación. No me, dice que no me digas que no Lo que a decir, Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Ajá. Que me mires y digas que sí no Entregando tu cuerpo sin discusión Víctor, No quisiera nena de ti disfrutar no, que la, mente la noche maestra. acaba de comenzar el champán acaba de llegar. ¡Qué rico, Iglesias! Vamos a pasarla bien, por favor. <tose> Doncs torno a recordar que aquesta cançó, eh, la dic a l'Eva, una amiga meva, Eva, no canvis mai. Bé, és moment d'anar tancant la paradeta, de despedir-nos fins i vendres que ve, però abans recordar-vos els temes que hem comentat avui, amb... Um, Poseu en pràctica el nostre joc de mirar la persona que teniu davant, el company de pis, els amics de l'escola, els veïns, els la familiars... Família. I dir tres coses que els fan especials. Veureu com ho sorpreneu. I us vull donar un consell abans que sigues tu, no deixis de perdre... Mira, olora i viu la vida al fons. Tres més. I jo només us vull recordar que visqueu la primavera tant com pugueu. Recordeu que aquest programa... Recordeu que aquest programa el podreu escoltar el dimarts a partir de les 6 del vespre i que a partir d'avui al vespre ja penjarem el programa a internet. Com sempre, ja ho sabeu, entre nosaltres és el vostre programa, un programa de tots. la setmana i ens tornem a, a trobar divendres que ve. Amb la Cristina. Amb la Cristina, i tant? I sense el Martí. No, al final sí. Al final sí. Ah, encara ens tornem una que m'he de, de setmanes, m'ha passat quatre cops ja. Molt bé. Divendres que ve hi serem tots i estarem aquí al 100%, en primavera, amb alegria i, i amb, no sé. I amb ràdio. Amb, amb ràdio, molta ràdio fins divendres. I és un programa de no acabar perquè abans hem rebut una trucada. Qui ens ha trucat, Olga? Doncs ens ha trucat la Núria del Poble Nou i diu que ens felicita pel nostre programa, que som un equip genial i que parlem molt correctament i d'unes coses fabuloses. Moltes gràcies, Núria, per aquesta trucada i nosaltres també estem molt contents de poder estar aquí cada divendres. I esperem més i més i més trucades durant el programa la setmana que ve. Comencem abans amb un tema de Raül Beneïtez, un tema anomenat La vida és dansa. Si, podem, si pot ser, el divendres que ve aquest cant d'automa el tindrem aquí en el programa. Moltes gràcies per haver escoltat i us esperem el divendres que ve amb molta més ràdio. Un carnaval, un festival de floretes. Un dia clar On despertar la ben entesa Un descobrir Que puc decidir enlairar-me Mol més amor més enllà d'aquella imatge. D'aquella imatge. És estrider per a voler l'equipatge. De cara al cel mel, bon viatge. Tot ha també m'han dit artefacte. artefacte. artefacte. Ensenya-ho tot, fins al racó més salvat. at time ha ha Un fil, un fil de nit, la carena. I a caminar, sobrevolant tota la terra. Patons de neu. obertes prima En entendré La meva nit, la meva estrellala La meva estrella Els de diamant per viure una guerra. La més sagnada, la més tremenda feblesa. I en tu s'ho dic, amic de fina tristesa, Terra primavera nella prima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 Ràdio la municipal, la principal. Ràdio Sallent, 107.6 FM.